Soe paar weke gelede het ons die vraag gevra, hoe soe dit gelijk het as jy die tyd van jou leven het? If you would have the time of my life. En dit het die klomp antwoorde wat in my gedagtes kom, goed soos as ek lekker op vakantie is, of as ek een wonderlijke plek kan sit en eet saam met goeie vrienden, dan het ek die tyd van my lewe. Maar ek het ontdek dat die tyd van my leven nie net te doen het met wat ek kan kry in die leven nie, maar juist wanneer ek myself positioneer om te gee, as ek betrokken raak by iets anders, waar die voordeel nie direct na my te kom nie, maar indirect na my te kom, dan het ek ook die tyd van my leven, en dis hoe kom ek vandag met jou begin gesels oor die woordkie roes, as iets van een ankergedachte, wat vir die volgende twee of drie weke ons bykie by gaan staan, met, met hierdie basisse idee dat, as jy rondom jou kyk, Dan is daar goed wat rondom jou gebeur in die samenleving, wat tekens toon van afskeep. Plekke waar ons bezig is om nie aandacht te gee as die kerk nie. En ek het achtergekom as een gelovige, wanneer ek betrokke kan wees by een plek in hierdie samenleving, waar al bykie roes op mensense levens is. En ek kan een positieve bijdra maak, dat die vorige eerlijkheid van die item of die leven herstel word dan sit het my op 'n plek waar my leven rechtig sin maak en waar ek kan sê, I am having the time of my life. So ek of jou vraag, om saam met my biekie vir a week of twee of drie te kom opstaan vir gerechtigheid. Te kom denk en te praat oor die goed in ons samenleving waar ons voel, so kan het nie aangaan nie. En ons is bereid om toe te laat, lade Heere, ons gebruik om een roes afweermiddel te wees. Vandaag daar waar jy leef. Rus is, soos ek reeds gesê het, een teken, van of iets wat afgeskeept word, of dan iets wat min gebruik word. Ek is self een muzikant, en as ek vir een riklang nie klavier gespeel het nie, he, en ek gaan sit achter die klavier, dan kan ek voel dat ek verroes het. My talent is nog daar, maar omdat my talent nie baie gebruik word nie, kan hy verroes, en so is het met enige stuk metaal die waarheid, dat daar een oxidatieproces plaas vind, waar as je na die stik metaal kyk, dan verkleer hy, en hy lyk nie so soos so, so wat hy moet lyk nie, jy weet as jy een heining het wat so bekie geroes het, en um, jy wil met hom werk, dan het jy een afweermiddel nodig, of jy het een verf nodig, nadat jy die roes bykie afgeborsel het, waar jy die verf kan ansit op jy die metaal, en dan lyk hy weer pikzwart, of hy is mooi silver, en jou heining lyk skoon splinter niet, omdat jy so bykie teen die roes proces gewerk het, op jou heining, of op die stikkie talent, wat jy in jou leven het. Ek het achter in my leven, dat die goed wat ek lief het, is juist die goed wat ek nie afskeep nie. So dit is een baie interessante vraag om te vraag, as jy kyk na enige kerk of enige groep mense wat saam lief is vir die Heere, dan gaan kyk ons bykie wat gebeur rondom die kerk, en wat gebeur in die huise, in die werksplekke, in die samenleving rondom so groepie gelovig is. En dan sal jy sien, jy sal sien waarvoor is, waarvoor is die gelovig is lief. Die goed wat ons lief het, word nie afgeskeep nie. En dat, dit laat my dink byvoorbeeld aan Johannes 3 vers 16, waar die Bijbel praat oor Godse passie. En die wereld wat hy geskep het, wat hy so lief het, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat nie een van die mens op hierdie planeet hoef verloore te gaan nie. Daar, daar sien jy eindelijk, nou ander manier om te sê, God wil nie hee dat het moet roes nie, God wil nie hee dat het afgeskep moet lyk nie. Verloore gaan in die opzicht dat daar eeuwige verweidering is. Dis wat Johannes 3 vers 16 sê, en ek kyk na hierdie wereld, en dan moet ek myself herinner, God is passievol oor elke mens op hierdie planeet, en dit wat gebeur in huise, en versplikke, in skole, en dit wat gebeur in, in tienerse levens, dit wat gebeur in ouwe mensese levens, God het een passie vir sy schepping, en ek is oortuig daarvan, hy wil hy selfde passie net so kom wakker maak, en so kom dupliseer in my leven, dat ek ook rondom het kyk, rondom my kyk, en ek kyk in my stad, en ek kyk in die strate waar ek bly, En jy kan sê dat het nie afgeskeep word nie, want hy is het lomp gelovig is, wat Godse passie prakties vat, na daar waar ons leef. Ek wil jou vertel van een story, wat jy net so op YouTube kan gaan kyk, die story van een man met die naam van Patrick Hughes. Patrick Hughes, Patrick is een oukie wat gebore is met geweldige gebreke. Hy is sonder oog gebore, hy was geweldig gestreemd gewees, hy is vandag nog soe en sy pa vertel die story in hierdie DVD wat jy op YouTube kan gaan kyk, van hoe dat Patrick Hughes sy pa gedroom het, dat sy sien eendag saam met om ons sport kan deelneem, en hy het hierdie, hierdie ambiesie gehad om een sekere leven saam met sy kind te ervaar. Hierdie gestreemdheid het echter een verskrikkelijke spanning op hulle as gesin geplaas, en die story loopt dan so uit, dat hulle toe ontdek, baie verrassend ontdek, dat hierdie kind al reeds op die jaar van 1, op die ouderom van 2, het hy een intense aanvoeling vir muziek en muzikaliteit gehad, en het jy gesien hoe die kind ontwikkel in sy muziektalent, en later het lafierspeeler, fantastische lafierspeeler geword het, um, hy het vorm uh, uh, uh, artificial eyes ingesit, en in hierdie oudse oogies, wat niks kan sien, visies nie, as jy sê gesigies sien op YouTube, dan as jy sien, is iemand, wat nie buitenkant vreselik van een leven het nie, maar binnenkant, as een muzikant ontwikkel het, en die hele wereld ontdek het, selfs later um, in die universiteit sy orkest gaan speel het as een trompeetspeler. En die story eindigt dan in die stikkie wat ek gesien het, waar hierdie pa en hierdie sien van mekaar praat. Die sien praat van sy pa wat om so lief het, dat hy nachts kof gaan werk, so dat hy in die dag saam met om school toe kan gaan, en saam met om sy muziek loobaan kan volg. En die pa praat van sy sien, en hy sê, hierdie sien van my, is versekere mense, is hy gestremd, maar vir my het ek een klomp potentiaal raak geloop, wat my leven so verreik en hy gaan selfs so ver as om te sê, my seen is my hero, hy is my held. En as ek uit die story uit een bykie met jou kan praat, dan sien ek die hart van ons God in die jimmel, wat so voel oor sy eie kinder, sy eie skepping, sonde het betek hier die inpak op jou en my leven, en dat het ons vervorm het, Ons is geskip in Godse beeld en sy gelijkenis om te heers. Maar betek hier is daar leens wat ons manipuleer, wat sy oorsprong en sonde het, en ons dan wegvat van God ons Vader af, en ons lijk nie meer soos hy nie, en ons praat nie meer soos hy nie. En betek hier kyk ek na mense rondom my, wat so sonder God leef, en dan sien ek net een klomp roes, as ek my perspektief is, hy is mense wat sondaars is, en ver weg van die here af is. Maar ek weet as ek die bybel recht verstaan, God het die vermoe om voorbij die roes te kyk en nog steeds die potentiaal aan die ander kant raak te sien. Ek en jy sien betek net verwoesting, maar die skepper sien sy oorspronklike prentie en hy het die vermoe om die roes weer weg te vat en ons te restaureer na die volle heerlijkheid van hoe hy ons geskep het. Ek is oortuig daarvan dat God een intense hart, een groot passie het vir mense wat verweider is van hom. En ons het nodig om Godse perspektief te kry oor hoe hy kyk na mense wat een klomp geestelike roes op hulle levens het. Ek wil so graag vir jou ietsie lees wat jy waarschijnlijk samen met my op die skerm sal kan volg. When God imagined you, He thought of you on equal terms as he would think of himself. Ek wil jy moet weet, as jy dat vandag op een plek is waarna so'n bieke roes op jou verhouding met God is, wil ek jou herinner dat wanneer God aan jou dink, kyk hy voorbij die roes en sien hy jou as een gelijke vernood, iemand wat, wat het verdien om in een intieme verhouding met hom te kan leef. Dit is die waarde wat God aan elke mens op hierdie planeet hef. En dan gaan die quote verder en hy sê, He sees a being whose intimate friendship would intrigue him for eternity. Ek, as, ek, as ek rondkyk in die stad, dan is ek per ty keer verblind dier die roes, en ek sien as per ty mense verhouding met God, wat nie meer sin maak nie maar God het die vermoe en hy gee my ook die hart om voorbij die roes te kyk, en hy sien vriendskap, hy sien soos een sageus wat in 'n boom opgeklim het, een sageus wat sy eie waarde stelsel en sy eie selfsig, het eindelijk gemaakt dat hy sy rug op God gedraai gehad het, maar Jesus Christus sien die potentiaal vir vriendskap, en hy sê sageus, klim af, kry jou vriende, vanavond kyrik in jou huis, want daar is iets achter die roes, wat Godse aandag trek in elke mens op hierdie planeet, ek hoop jy hoor het vandag persoonlik, maar ek wil nog een tree verder gaan, ek wil vir jou sê, dit nie net op persoonlijke vlak nie, God het net so een passie, vir wat in families gebeur, en ek sê dat een van die goed, wat deesda so baie families, tyster is die, is die pijn en die leiding wat kanker veroorzaak in families. Nie net vir die kankerleier nie, die trauma wat het veroorzaak vir die mense rondom hierdie kankerleier, is soos een klomp roes wat op ons emoties kom le. En ek is deel van een kerk, en ek hoop juist deel van een kerk, wat die story van Godse liefde verkondig op hierdie planeet. Godse passie vir gesinne wat geraak word dier die trauma van kanker, is intens groot. En dit maak dat ek nie net op een afstand daarna kan kyk en onbetrokke wees nie. Dit is vir my so lekker om te weet van, van ons gemeente gemeentese jongmense het uitgereik saam met die shuiwethan wat nou die dag plaasgevind het en gaan sorg dat een klomp mensenshaare afgesnui word en een klomp mensenshaare gekleer word net om kankerbewustheid te lig. Maar weet jy dit is amper nie genoeg nie, ons het nodig om te weet wat sy spreke 11 vers 11 oor jou en oor my. Hy sê, dier die sien van oprecht is, soos ek en jy, kom in jylle stad op, maar dier die mond van goddeloze, word die stad afgebreek. Weet jy dat my en jou verhouding met God veroorzaak, dat die roes wat lee op ons stad, roes soos dat kankerleiers afgeskeep word, roes soos dat die gesinne van kankerleiers afgeskeep word, die roes, word afgeweer dier die oprecht is wat iets doen aan die suffering, die pijn en die leiding beraan ons stad plaas vind. En ons maak met ander woorde, dit nie net op 'n persoonlike vlak nie, maar ook op een familievlak, een praktische realiteit. Ek wil dit nog getree verder vat, en ek wil so'n bykie buiten jou huis, vir jou vannacht net verduidelik hoe van die roes lyk in ons samenleving, by voorbeeld in onderwijserse levens. Tot vandag toe weet ons, dat dat behalwe vir muziek en behalwe vir maaikies, is een onderwijser een van die volgende groot invloede op ons kindersse levens. Ek hoor op die radio een week of wat gelede, dat die gemiddelde veelheid dae wat onderwijsers afwezig is in Suid-Afrika, is 19 volle dae per jaar, afwezig sonder betaling. Met alle woorde, ons sit in een land waar op hierdie post onderwijsers soveel Rus beleef, wat bedoel ek met roes, hulle het soveel spanning, hulle het soveel druk wat hulle beleef van die ouwers in die departement en van die hoof en van die kinders af, dat het een van die poste in ons stad is, waar mense verskrikkelijk afgeskeep voel, wanneer hulle self in die post staan. Ek meen, jy weet ook, onderwijsers verdiene rechtig nie, het plaas en prijs in termen van die salaris wat hulle ontvang nie. So ek is vandag op een plek waar ek sê, Heere, help my om die perspektief te kry, nommer 1 oor mense wat sonder God leef, Nommer 2, die perspektief op gesinne wat dier kanker geraak word, en nummer 3, ek soek die perspektief op onderwijsers, wat sien jy in hulle, en wat wil jy hee, moet ek doen wat sy bijdra lever ek, op hierdie verskirrende plekke, waar daar eindelik een klomp roes lewe in ons samenleving. Dit vat my na die vraag, oké, okay, maar wat kan ek daarom trend doen? Ek dink, ek is selfe type mens, wat nie hou daarvan dat ons net praat oor die ding nie. Kom ons dink een bykie oor wat kan ons prakties doen. In die story van Patrick Hughes, sien jy een pa wat homself gaan positioneer het, om sy gestreemde sien, sy beste vriend te word. Een pa wat sy tyd so ingeruim het, dat hy by sy sien kan uitkom. En hierdie vriendskap van hierdie pa het sy sien bemachtig om sy droom te kan najaag. En so wil ek vir jou precies die sê. Ons het nog steeds die grootste sleetel tot transformasie. Hoe kry ons roes afgeweer in ons stad is om 'n bykie nader te kom aan die roes, is om 'n bykie persoonlik betrokke te raak. Jy kan nie van een afstand roes van een stik staal afhaal nie. Jy moet jou hande aan hy stik staal gaan slaan en om af en jy moet om verf met jou eie hande. En op die manier blyf vriendskap die beste geleendheid wat ek en jy het Christus liefde na ons stad toe te vat. Dis vir my baie interessant dat Jesus by voorbeeld in Johannes 15 vers 15 dan maak hy hier die opmerking, hy sê, ek noem jylle nie meer dienstkrechte nie, want die dienstkrecht weet nie wat sy hier doen nie, maar ek noem jylle nou my vriende, omdat ek alles wat ek by my pa gehoor het, aan jylle bekend gemaakt het. Hier kom Jesus Christus, die Seen van God, die Heilige Seen van God, en hy vat een klomp eenvoudige mense soos ek en jy, mense met gebreke, en hy sê, ek noem jylle my Vriende, ek gaan julle nabij aan my trek, ek gaan my hande aan julle kom slaan en prakties betrokke wees in julle leven. Dit is die enigste manier, soos wat Patrick Jusse pa nabij aan sy seen gekom het, soos wat Christus naby aan sy disciples gekom het, waar ek en jy naby kan kom in die roes in mensese levens, dier middel van vriendskap en op so basis kan ons in die levens omdraai. Bijvoorbeeld mense wat sonder God leef. Hulle het nie nodig dat ek en jy vir hulle 'n aanbied van wat is recht, en wat is verkeerd nie. Ons het eerst nodig om hulle harte te wen met die vriendskap wat ons na hulle toe vat. En daai vriendskap sluit miskien 'n golfgame in of het sluit miskien in dat ons saam met hulle 'n bietjie gaan rugby kyk en ons los hulle dat hulle doen wat hulle doen wanneer hulle tussen hulle vriende is. Maar vriendskap sluit vir jou 'n deur van aanvaarding oop waar waar daarna jy dan kan gaan in jou waarheid en jou oortuigings met hulle kan deel en so die kan afweer in hulle leven. As ons bijvoorbeeld praat oor kankerleiers, dan het ek na die dag met iemand gesels, wat uh, vir my gesê het, Jan, hy sê, al wat ek nodig het, as ek van, van chemotherapeut af terugkom, is my life so seer, my oe so seer, ek het nie eerst kracht om televisie te kyk nie. Hy sê, en per ty keer hierdie proces, het iemand net vir my een uh, SMS-ie gestuur, en vir my gesê, ek denk vandag aan jou, en ek bid vandag vir jou. Hy sê, per het iemand net by my huis aangekom, en nie lang gekyre nie, want ek was moeg, Maar die bykie persoonlijke aanraking, of het een sms is en of het een bykie persoonlijke gebed is, het gemaakt dat iemand nabij gekom het aan my leven. En hierdie verwoesting, hierdie roes wat sykte in my leven, en my gesinse leven veroorzaak het, is afgeweer dier die liefde van gelovig is, wat net praktische vriendskap toegepas het. Die selfde vir onderwijsers. Ek en jy het baie te sê oor alles wat onderwijsers doen of nie doen vir ons kinders nie. Maar waarvan, dat ons net een bykie na hulle toe uitreik. En vir hulle vraag, wat het jy nodig? Hoe gaan het met jou? Is daar iets klein wat ek kan doen? En jy kan nie geloof wat een blokkie chocolade doen. Wat een briefie doen vir een onderwijzer. Een klein bykie vriendskap, bring een groot Godse liefde, na ons stad en na hierdie planeet toe. Ek wil in jou oor kijk vandag, en vir jou sê, Godse roes afweermiddel vir hierdie stad, is niks anders as ek en jy nie. Ek denk aan Matthäus 6 wat sê, moet nie vir julle skatte by mekaar maak in die, uh, um, op die aarde nie, maar maak vir julle skatte in die jimmel by mekaar, waar, waar mot en roes nie kan ver, um, verwoes nie en waar diewe nie kan inbreek of kan stel nie. En is asof, asof Christus hier vir my en jou sê, weet jy wat, die goed van my ons vir altyd bezig hou, is belangrijk vir die heren maar pas op, jy kan nie net een lewe hee wat draai om jyself en jou eie belange, jou eie ambitie en jou eie sukses nie. Want dit, dit bou aan een toering wat kan roes en wat gesteel en verwoes kan word. Maar wanneer jy so bykie uitreik na ander mense en jy jou hande gaan slaan aan die nood van mense rondom jou, dan gee jy geskenke en jy maak beleggings op plekke waar mot en roes nie kan verwoes nie. Ek is oortuig daarvan dat ons vriendskap en ons uitreik na ongeloofig is, bring God na ons stad toe. En ek wil vandag vir jou sê, jou verhouding met die Heere, aanwoorde, wanneer jy sit in Bible lees, of wanneer jy sit in bid, of wanneer jy bezig, om, bezig is om God te anbid, wanneer jy saam met die gemeente lekker syng, en jy beleef die Heere sy teenwoordigheid, geef jou net een dimensie van Jesus Christus, dit geef jou net die ervaring van sy teenwoordigheid, Maar ek wil jy moet per ty keer uit sy teenwoordigheid in die opzicht loop, stap weg van jou bybel af en gaan deel een bykie liefde uit. Gaan praat een bykie met iemand wat ver weg verweider van God is en laat die persoon net sy story vir jou vertel. En soos wat jy die story hoor in die werklike ervaring wat die persoon van die lewe en van God en van die kerk het, kry jy een kans om God sy teenwoordigheid saam met jou by die deur uit te vat in die straat en na jou werksplek toe en die ervaring wanneer een ongeloofige begin reageer op Godse liefde dier jou, die ervaring van Godse nabijheid is baie meer intens, as vir my, as wanneer ek net een liedje sing. Ek is baie lieve aanbidding, ek soos ek gesê het, ek is een misiekant, en ek geniet Godse teenwoordigheid, maar ek het iets anders ontdek, wat een wonderlijke compliment is, vir my privaat bybelees, is wanneer ek die bybel kan oopmaak, nie om te preek vir een ongeloovige nie, maar wanneer ek met hom kan keier, en vir hom vraag, wat gloeie en hoekom gloeie dit, en die selfde vir kankerleiders, ek is die type ou, wat nie net al van hou, om te bid op een afstand vir mense wat in nood is nie, ek wil in kar klim, en ek wil per ty in een hospitaal gaan staan, en ek gaan nie soent om antwoorde te gee nie, ek gaan nie soent om vast te hou, ek gaan nie soent om een bykie liefde te gee, en so, daar een uitreik na kankerleiders, en met die selfde om het te onderwijs, en die briefie vir my, is per ty keer nie genoeg nie, Verlede week weer het ek die voorrecht gehad om met een van my kinderse voogonderwijserkies um, net te gesels en binnen in 10 of 15 minuut een paar vragen te vraag oor wat het jy nodig, waar kan ek jou bemoedig, hoe kan ek jou ondersteun. Ek en jy is God se roes afweermiddel. Die vijand wil kom verwoes, maar ons het die voorrecht om die sout van die aarde te wees. Kom ons maak het praktisch, kom ons vat ons geloof na een leefstijl toe, waar die Heere ons gebruik, om instrumente van sy liefde te wees, minstens in hierdie drie kategorieën, wat ek vandag met jou bespreek het. Ek nooi jou, vir 'n baie kort gebed, waar ek jou vraag, om saam met my die here te nooi, om my en jou te gebruik, as roes afweermiddels, in ons omgeving, kom ons bid saam. Jomelse vader, ek wil vir u baie dankie sê, dat u nie ver op 'n afstand geblei het, toe ek u nodig gehad het nie het in my leven prakties betrokken geraak, toe ek twaalf jaar oud was, ondouw ek, hoe hy voor oom koos gestuur het, en hy het my begeleid, en my verhouding met God, dankie dat hy dit persoonlik gedoen het, jyre, dankie dat elke keer, wanneer ek dier moeilike goed gaan, dan is hy daar, en hy stuur mense, en hy doen het persoonlik. ons sal vandag vir hy ja sê, dat hy ons ook gebruik, om so na ander mense uit te reik, en die verwoesting, wat die vijand soms in mensense levens bring, sal sy knie buig, voor die liefde van Jesus Christus, dier my, en deur ons lewe. Dankie Heere, raak ons harte aan vandag, met die hart, vir ons saamleving, in Jesus naam. Amen.